Əsr-ı Buhari r.əxmələləh buyurur və İsm-u Yəni əsr-ı e, vaxtından ötürəni günahəy. Orada Peygamber s.ələl-əsələm İbn-i Âmədə rəvayətindən buyurur ki, o adam ki əsr namazının namazın vaxtından keçirir, Elə bil ki malın və ailəsini itirir. Elə bil və ailəsini və burada göstərir Əsas Allah namazı keçirməy məsələsini, yəni vaxtından ötürməy. Və burada məqsəd odur ki, yəni oyaq olarkən oyaq ağlın yerində. Amma bizdən yatımısan keçib Veya, təfci, ə, və ya tutar ki, özü itirmişsən və ağlın gedib, sonra gəlib, görmüşsən namaz keçirib, hə, o başqa. Amma, belə namaz, elə bir ki, salsın, buyurur, deməli elə bir malın və ailəsini itirib. Və məhz əsləm namazı burada görə olunur, ümuməndir, ümuməndir, həm sübhidə beləli, Həm zöhrü də, həm məğribi də, həm ilşanı. Lakin əsr, <gülüyor> ümumiyyətlə, namazlığın içində əsr və xüsusən də süb. Bələ baxanda müəyyən xüsusiyyətləri var. Mesələ, Rasul sağlısan buyurur ki, kim 2 ləni soyuq namazı qılsa, daxil olsun zənnətə. Və soyuq namaz süb nə əsrdi. Çünki o vaxt hava sərinləşir, artıq sərinləşməyə gedir. Və məsələn, burada qeyd olunur. Hələ bu hədis, və buna oxuşar hədislər çoxdur. Və lakin, hər hədis üçün var, yəni hər namaz üçün. Onu göstərir ki, səbəbsiz namazı gecikdirən və xüsusən də əsri. Elə bir malın və ailəsini itirir. Və burada <coughs> təbii ki, namazı itirmək. Lakin, birinci məsələ odur ki, əgər birdən adam tövbə edir, gəlir, məsələn, ca ki, 30 yaşında bir istlava qabuldur. Müsləlməl idi. Bundan qabax coğrafi müsləlməl idi. Üçü üç faizdi. Onda o 30 yaşlı qabax, taq 15 ilin namazın qılməl idi. Cevabı yok. Çünki o İslam'a yəndə tövbəliyir. Ona tövbe neyinəyir? Yur. Çınaklarım. Eğer şey ki, namazı yumur, Deməli, tövbə hər şey yumur. Tövbə yani, hər şey yumur. Elə deyil, var elə şey ki, tövbə yumasın. hər şey yumur və namaz kılmamaq da özü böyük günahlardan biridir. Əmçü günahlardan araq, içməkdəndir, böyük günahdır. Namaz kılmamaq. Məsələn. Və lakin, Allah s.f. bağışlayıb, tövbə eləyib, əgər insan tövbə eləyib, əmçinin ikinci məsələdə insan özün o qəzalarla, Başın qatanda, təsələlə, 15 gün məsələn qəzaq. Hələ qəzan qılınca, nafilə namazdan qıl, onun yerinə elm öyrən, o yəni, sənin üçün daha yaxşıdır o on üçün. Onun yerinə yəni, faydası şeylərlə vaxtı və keçilmək düzgün deyil. Amma tutaq ki, bizdən adam namazını keçəkdirib, qılmıyor. Yələ, bir gün keçib, onu qıl, yine. Həç namazı iki gün keçib, qıl. Amma üçdən, dörddən artıq gün keçibsə o namazı qılma da, keçdi. Tövbə elə. Tövbə elə, dağ qılma. Aydındır, anca məsələn, bir gün keçsə, iki günlə heçin olmaz. Qılgin, inşallah, qəza qoyma. Təbii ki, burada qəza nəzərdə tuturuq, birdən insan yatıb qalsa və ya tutaq ki, bir özünü etdirsə, huşu getsə, soraya saldırıq ki. Amma təsəvvür olunmur, oya Ağlı yerində və oyaqdır, yatmıyıb namazı keçirəsən. bunu Xalar izlər, ağlara oxusayanlar, lan qoyruqları, necə deyirlər. Və deyirlər ki, günah əhəlin kafir Günah əhərliyin kafir sanırlar. Aydındır. Çünki, əgər e, bir dənə günah namaz qılmursa, bir namazı tərk edilmək, əgər bütün əməllər batır demək da günahkar da, yəni, onunla taçın, namaz qılmır, o da kafirdir deməli. Daha müsəlman da öyle əməli qalmıyır, xeyr əməli kafir oldu. Olayın ki, səhəyə budur ki, dəlillərə bu cür yanaşmaq düzgündür. Dəlillərə, deməli, Yanaşmaq düzgün deyil Və burada Sonra bu xarə rəxmələ buyurur Bəfadlı salatıla asır Sonra əsr namazının fəzilətindən danışır Və burada ə, Cəlilin rivayətində deyil ki Peyğambər s.a.v Peyğambər s.a.v Yandıydıq və aya baxdı Və aya baxanda Dedi ki Siz Allahı görəcəksiniz Necə ki, bu ayı görürsünüz? Yəni, qiyamət günü. Siz Allahı görəcəksiniz, necə ki, bu e, ayı görürsünüz? Ona görə, ona görə, deməli, xüsusən günəç çıxan vaxtı və günəç batan vaxtı namazlara fikir verin. Günəç çıxan vaxtı və günəç batan vaxtı Sonra bahayən oxudur ki, وَصَبِّهْ وَحَمْدِي رَبِّكَ قَبْلَ تُلُو اِشْيَمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ Yəni, Allah s. qafsır və son 39 buyurur, Allah'ı təsbih və həmdir, Rəbbi günət çıxanda, bir də batanda. Yəni, bu göstərir əsr, bir də süb-namazın. Və burada məqsəd məs də o, süb-nənə əsr. Çünki başqa hədisdə buxarı gətirmək ilə göstərək ki, söhbət söh Çünki sonra abu Hüreyna rivayətini gətirir, deyir ki, mələşlər dəyişirlər növələrin süfnə əsr vaxtında və əsrdə, məsələn, dəyişənə qalxırlar səmaya, Allah sp.q. soruşur bəs mənim qullarımı necə tərkil edir, baxmayaraq bilir, Allah üçün soruşur. Onlar da deyirlər ki, onları qabulləyəndə, səhər gələndə, gördüyü ibadətdədirlər, Dəyişəndə də qaydanda gördüyü ibadət dedilər. Bunu göstərir ki, sohbət sübnə əsrdən gedir. Yəni, sübnə əsr namazından. Və bu, onu göstərir ki, Allahı görmək istəyirsə, xüsusən bu namazlara... Çəkəsən, namaz qılmayan Allah bilir, görəcək. Amma çəkəsən, namaz qılan tohri dəhlini inşallah Allahı görəcək, qiyamət gini. Çünki Allah subhantara buyurur, Hücumun yevmə izin nazirə ilə Rabbiyə Qiyamət surəsi 22-ci ci ayə Ki o gün üzlər baxacaqlar Allah Subhanahu Yəni Allahı baxacaqlar, görəcəklər. Allah Subhanahu Taala'nın özü olanda nə isə inşallah. Balakin, ola ki deyiblər, görməcəyi. Heç olmaz. İstinad etməsinlər. İstinad ediblər o ayəyə ki, "Hansı ki Musa əleyhissalam deyir ki, "Yarə bir göstər mənə özün var. Özün mənə göstər özünü." Və bu vaxt Allah deyir ki, lən tərani, məni görməzsən. Və lakin, bu ayə tam oxsan, bu ayə mənasın başa düşərsən. Çünki ayə yalnızca oxsan da bu aydın da elə deyil. Yax, ayəndə deyil ki, Musa deyil ki, istəyir ki, Allah göstərsən özün. Yəni, göstər özü. O da deyil ki, görməzsən. Sonra deyil, neyə görə görməzsən, səbəbin deyil. Bir bax dağa, əgər dağ davam getirsə, Yani, mənası, əgər dağ davam gətirə bilmədi, əgər o vaxt ki, Musa gördü ki, davam gətirə bilmədi, Musa başa çıxdı ki, Musa gücdürdü, yoxsa dağ? Ay, bu tarz dağ o idi, dağ Xaliqi görməyə gücü çatmalısın. Musa necə görəcək? Yani, Ayəni tam oxuyanda, görürsən ki, yəni, Musa istədi bu dünyada görsün. Ve bu dünyada görsün ki, Allah görməzdir, görməzdər, amma axirətli görəcək müminlər inşallah. Allah Subhanahu bilə salam olsun. Sol Hansenin, yəni bu sual arı Rəsulullah, yəni Peyğəmbər sallallahu bu hədisdə, tutursan, də sæcə fıtnə, deməli əsir namazına əsas etməli deməli buvası olmaz lazım. Yəni ayrıca fikir vermək lazımdır ki, bu iki namazla laqeyd yanaşmaq olmaz. Və həmçinin burada Allah Subhanahu soruşur. Necəyə təhlkif edirsiniz, mən qullarımı? Yəni, siz gələndə, axırıncı əməllər nə idi? Və Allah s.q. buna işarə edir ki, yəni, əməllər axırıncı əməllərə görədir. Yəni, əməllər əsas təsabat olacaq, axırıncı əməllər necə sifətdə ölmüysən, o cürda qalxacaqsan. Yəni, küfür kimi ölmüysən, küfür kimi qalxacaqsan. Mömin kimi ölmüysən, mümin kimi qalxacaqsan. Çünki orada, Allah s.q. deyir, necə təhlkif ed Onlar da deyirlər ki, bəs təhsil edir, onlar namaz bulurlar. O mühəmdir, bu mühəmdir, axırıncı əməlidir. Ona görə ölüm vaxtı bilmədiyinə görə, birdən gəldiyinə görə həmişə müsəlman qəriq hazır olmalıdır ölmə. Və hazır olmalıdır qəriq, əməlləri düzgün olmalıdır ki, öyləndə axırıncı əməlləri müsəlmanın mömin əməllərinin olsun. Aydın, buyur, bu ona mühəm məsələdir soru Hüseynzadə istaraq Allah düzdür danışır mələklərin dönməsi, gəlməsi və bunlar hamısının aytdığı da bunu nəcis etmişdi. buxar axmadla əsr namazının axırıncı vaxtına danışır. O qalsın inşallah gələndə sənə Allah bilir.